Uvudu billahi mine shaytanir rajin Bismillahirrahmanirrahim ...Zemlja i sve bi se obiđaša. Zato pinkandere nisu puno molili, ker znali su se njega šta puno promijeniti. Evo, prvo korke je recimo prošli Ejbala Koliko bio bolesti? da se, evo, kažu, ka, da spadalo tijeli, tako da je, uglavnom, bio je bolest. Šta je on rekao? Eni, en mesenije, dur. Mene je skopala djebani. Ko je, en ter, nam u radnju, ti si najmilostiviji. Nije rekao čak nite imi sliči. Ja znam, jedno glavo, roba prisadiva, da opričam živu iskri, znači, iz prve ruke. Devet mjeseci nije spavao od bolova. Bolovo teš bolest. Nikad opet nije sklopio. I kaže, ja se pogledam, ogledalo, ne izgleda mi kosman. A devet meseci, znači, Boglovi su, nivo je popije glada Trodona, hiljada, hiljada nagina za to devet meseci, dok nije preselio. Kao kad zub ano, dobro voli, to njemu tako malo zmanjio. Što, što se, što je kad spominio? I on mene jedan po tu pita, hafize, kad bi meni melek sad došao, Allah mi posao meleka da me pita, bil bolio, ozir. He, devet mjesec od golova, ne spava, pita on u mene šta misli šta ja rekao, ili da ozdravim, ili da nije bolim, ili da presavim. I ja, on tamo kao vjerni, dobro, da presavim, što ovog dijelog. Kaže, ne bi nijedno ni da ozdravim, ni da presani. Nego, ako Allah, da joj bude, ovako ne bude, bude još. A malo, Arjan, to je, to je kralj priče, da ima takvi robov, a ja, se ja sam dolazio od toho, osvoje ono živi time koga sam ja lično svojim očovima, koji je na više nego pola Bosni. I Eju Bale i Salaam, govori iz ja pijem 10 tableta, gdje mi se sam vitri popio ovdje, I gdje sam nazval da je poslimano ono što inače Ali kaže se v jednoj Ima robova koji ne mogu dobri djelama nikako doći, da opet treba i doći. Ne mene, kada bi crkvao radić. Neko mora pobogati, mora gdje se sada zamljuje. Ne mere, ne ti Boga za on dok te ne zamljuje. Ova ona sirotnja Boga uli, oni što bomljuje, oni viću u Bodre pomozi, oni što, što su se zdravljaju, nijemaju kad Boga doziva, Nije obzir od njalu. On kada nema, kada radja. Ali i on uli, pa vidiš kako onda i on u bomci dozival, kad joviš ono što sad ima vreme. Kad dođe u bomci, ima vremen. Pa je nejubal Islama Allah dao zdravlje, deset u mnoharima. Ali oni sam reku, jara bih kao što je, Ibn Ha'ah ono, pri, ono, steljovi. Kad te volim da su više, znaš kada se čovjek napije. Pa kad je čuo da, da će za steljanje biti pitan kada je prekne steljanje. Pa vam govorim, što toliko pričaš, što, što govorim vas? Kad sam ja opisujem Božju nučka se na, na, na, nadamno spravodili. Tako da, kroz ove povrke pengamera, mi učimo. Kad i snaži, ne Reci, jara mene snašao, ne moram. A ti si mi vlastnik. Kao je rekao, Bože, presudi momu silu, pa Pa je i jugo i metak. On je sve izgubio mi. Urodice i metak sve izgubio. Pa me Allah nadokradio pa me i metke poruce. Sve gledamo ponovno da. Da dokradale svoje možnosti. Evo i jugom vremenom, kore dvake medicini. Može Allah da da se čudo desi da je ozdravioš. Tako da nada zadnja umiri. I ružo je kad neko rekli da tebe ništa. Može se čudo desiti da je jugo je imao. Je rekao, a, udri, nogom, pa rekao Odri logom baš proprovrilo bravo. Dale. I grahno je spasio od vatre. Vatra prši. To je jezna sabina, al ne mora da kaže da je prši. Ona mora i da bude hladna. U đehannam će biti gas, se to je. Pa Fed, pa novo kuhanimo gasa. Kušajte gasa, konačno gasa. Leđeni odjel đehanna. Ima ljudi koji se u ženom smržu. Tako da ih vatra, čak rečeno kuna, ja naravno kuni, berben, vaselavan, ala Ibrahim O, vatro, budi spasonosna, budi ladna i spas. Jer kada da je bio ladan, smržo bi se I nije nikad ljevše bilo do tri dana da bi bil u vatru. Kad su ga pitali kad je najljevše bilo, taj li sam bio u vatru jel se oni tolku vatra naložili da mi Neko ga nismo pribili ih vatra, nego ga pa ga baci ovako, poslilajte to je sila vatra i da se vidi šta će biti sa njim mogli se njega ljubiti bez vatrijala, hoće oni da se vidi a i Allah svoj muč da im kaže evo vidite da vatra neće pržiti brava i kada su došli da ga, ga baci dolaze neke pitanje, trebali ti pomoći koji je od vas pa kad šta trebali, Allah ti pruči trebali ti pa ko vama pomaži Pa kao je Bog, pa i meni će pomoći. Aspoj je Allah, meni je Allah pomoći. Vidite šta je građi, pita, nare. a ko ga pomoći? Kao što je Omer pitao neke, kad su ga, nekoga je sanio u ukaburu, naši munkiri neki ravno dalazio pa pitaju. Pa je on prijatno, kad bio živ pitao Pengamera, jara Cunova, hoću li ja biti u me zavut, kad me budu munkiri neki pitao, ko je Bog, ko je posanio i koja vera. Kaže, hoćeš, jer ja se ne bojim. Pa ga neko sanio je pitao, Kaže: "Vako, ja sam pri a njiho ja sam ko je vaš bog. Onda pita mala kako je vaš gospodaj. To je čestina Imara, jer ja on rekao meni sad ne hvala pokaže jer ja neće nimalo biti slabi imjač. Toliko vjerovao, a jer vjerovo da Bog kona. I brati mi vjero samo treba točno na 2 stepen. Ja se pitam ima li ja, ima li i Imara i brario. Da vjeruješ da vatra neće počati koji je eksperimentiš, u koji je jedan, kaže, ja od danas, od bolje me nala na veće grad. Kaže, baš tako, kaže, tako, kaže, od ja sam znao, da znam, ti je na već nije dobio. Kaže, ne ide u mene, kaže, šta to u tebe, ide u mene, ide. Kaže, ja znam što ne ide Kaže, što, ja vjerujem Boga, ti se eksperimentiš u so Boga. Ti se, da vidiš ko će Bog dati, nemoj se izgražiti. Ti ne vriješ Bogu, pa što, vidiš ko Bog dati. A onaj, ko vjerujem paša vas paša i odmah i da će i i čuda za rogu desiti kao što se desira čuda je i ovaj sa Eju Vela i Zlama i sa Jakubom kad je vi vraća pomoću pošaljivih znoja i usup ovog i sad se riječi mu znam kao švicarskoj taj lijek ali ovaj tražio da bude da se kaže da Amarije da se očni vid liječi i znoje jer je Jakub na i kilometre, rekao, šta je rekao? In nije da, Eđe do Rija Jusufa. Ja osjećam miris Jusufu. Karavana ide sa košnom originalu, nije mi došlo, nije mi došlo, ne vidiču, ti si, ti su zao, ono. aha, vidič, ali on pjerni osjeća kao što osjeća je pengamber, ne miris kao isto karani. Kaj je došo pa ga nije zato, je rekao, materi, vrat bratu sa Sad, toliko želio pengambera. I opet da nije vidio, je rekao, materi se, vrati. Jo on materi sluša, a ne, nije uspio biti penganbera. I nije merivnik. Ali penganber cime je došao, rekao, ja osjećam miri iz kada da je ovdje bio. Kako penganber prepoznaje vjernika? Kako se duše po mirisu prepoznaje? To je većina njepota vjernika. Pa je Jakub prepoznao košelju koja ide, jer su ni domene vlažno košelju. Ti će vuk, poderat košelju, da volje krvada, bada. To je bilo toliko najina vlažna, ali to je čitao prilično. <laughs> pa je potruo, rečeno je, idhe bubita misi, hrata, el kuhala, veđe, ebi, jeti basira. Itte, braćo, s so ovom košu, i stavte otcu na učinu. Doći će mu I kad, došli, kad se, što je karavana došla, i košu, i kad je progledao, onda je rekao svim sinoj, ja znamo što gledam. To le manđe, el pašira, u kuhala, veđi, ker tete pred karavanom došao, kad se stavili pošiljom on je, vraćaj je, vidio. Kao da je na kul, leku minijalan u menja, blagano, alatavno. Pa je rekao otac, Jakub, svojim sinova, djico, vidite da ja znam što vi ne znam. Zato je on rekao, Fesatrun Čimini, lijepi li strpljivosti? Kako more strpljivost biti lijeka? pa jasno ti već mišao. Ste vi ikad nišao. Znači, more da trpiš i da se, ne da trpiš, nego da se sabunli, a da ti je drago. Jer kad znaš koliko će Allah nagrati za to, onda ti je rado što si, što si u tome. I onda je to isto kad tebi rekao otac, kupit ću ti BMW, ali hajde 30 dana. Radko hajde završi, završi fakultet pa dok ćeš raditi i BMW. Ma ti završio ne samo da dobiješ to što se nudi. E, to je strpljivost. Kad znaš, zbog čega se strpljivost. Pa ovo što te da je i ej Jakob Ali Slan varjačen i ej Ljub Ali Slan ozdravio, i brah malo je srano spašao, bate, idris ih uziknut na, na, na visokora, četvrto nebo i da završi sa Juno springamberom. On je spašao iz Lidi. I njom je opomana bila, isto mi kad vazimo, on je 30 godina pozivao, ne, sam goć, mi sad kad nešto krenemo, evo ja sam sada napovo ribos, predprošle džume, slatke džume, popuni sakova paravna, ja ovdje govorim, znaš štini mi vađu, popuni paravna, vidjene ko u zadnjem A ja se znam trepiti među učenjima, ja ovako stojim sad i tam gdje se centira, ne znam se primako. Jednom danom iz izlogu sakrem, hod ti i ovaj kore biću nati, pa nas koravna. Jer je znam kako se matim, ja se pjede jednom u takvu sakru došao, pođe matlija, hajda ga se dodije, a on se odmiče.